повернутися до москви зворушена регентка яка своєму фаворитові ладна була і неба прихилити зустріла учасників походу мов справжніх героїв, і понагороджувала її нами наш Софія згадала що варто було б познайомитися з гетьманом своєї колонії раніше і справді не було як гетьман то в тихому миру людність то будував фортеці і заселював їх то потім знову брав участь у звитяжному поході на турків. На початку серпня 1689 року Гетьман Мазепа з усією генеральною старшиною, п'ятьма полковниками та почтом з 300 осіб ступив на проги Білокам'яної Москви. Зустріли його з великими почестями. Та сталося непередбачене. Молодий та енергійний, але досі номінальний цар Петро збунтувався, Усунув регентку Софію від справ, ув'язнив у монастирі і оголосив, що бере владу в свої руки. Фаворита Голиціна відразу звинуватив у невдачі кримських походів і заслав милуватися північним сяйвом, а дяка шакловитого, нашиптувача і ревного прихильника Софії, відправив, як мовиться, на той світ. Неде гетьманом зависла реальна небезпека під цей тудиш. Та поки точилася боротьба між Софією, що окопалась у Кремлі, і Петром, який засів у Троїцько-Сергіївському монастирі, Мазепа не втікнув країну, а поспішив до молодого царя. Мав з ним тривалу розмову і, каже, дуже йому сподобався. Недругим Мазепи довелося прикусити язики. Підтримка царя важила багато. Заручившись царською прихильністю, Мазепа відразу по прибутті додому розправився з очевидними ворогами, а зрештою швидко знайшов спільну мову, нагородивши великими маєтностями та високими урядами. Зрештою, не збирався воювати з ними, а тільки притягнути на свій бік. Хотів перетворити їх на заможну освічену верству, аристократію, на яку можна було оперти державну будову. Так було у світі. За таким зразком мріяв будувати і свою державу Україну. Опісля багато істориків вважатиме помилковим розрахунок Гетьмана на привілейований старшинський стан однак Іван Мазепа був свідком брюховеччини того, до чого призвело потурання народним ідеалам. А він спирався на досвід могутніх держав і іншого шляху в конкретних історичних обставинах не бачив, зрештою, як і не бачив його молодий цар Петро, також ставлячи на національну аристократію. Від самого початку свого правління Іван Мазепа робив усе, щоб піднести українську старшину економічно, культурно та до певної міри політично, чим швидко завоював її довір'ю. Попри залежність від Москви, влада Гетьмана була велика. Він роздавав маєтки за службу та військові заслуги, призначав на посади. Це, зрозуміло, узалежнювало старшину від Гетьмана, але й старшина мала засоби впливу на нього. Статті 19 Глухівського, 12 Прияславського, 1674 року та 10-та Коломацького договорів вказували, що якби гетьман, забувши Божий страх, замишляв зраду, то святим обов'язком старшин є негайно про це донести Москві. Цар гарантував старшині правовий захист. Гетьман не міг без згоди Москви когось із старшин усунути з посади. Донос у ті часи був могутньою зброєю проти гетьмана. Мазепі постійно доводилось вміло і тонко маневрувати між Цілою та харибдою між Старшиною та Москвою, аби провадити свою політику. і Йому це вдавалося. Довір'я та підтримка царя оборонили його від Старшини, а творення зі Старшиною привілейованої касти убезпечувало від Москви. Врешті домігся необмеженої на Україні влади. А власне, це й уможливило Мазепі зробити для України те, чого не зміг досягти жоден гетьман. Україна здобула визнання серед європейських держав. Час нехтування Україною за гетьмана Мазепи минувся. В особі нового гетьмана український народ мав не тільки талановитого політика і адміністратора, але й щедрого покривителя української церкви та мецената національної просвіти. Своїм коштом він побудував багато величних церков і монастирів у Києві, Чернігові, Прияслові та по інших містах і навіть селах не забуваючи щедро обдаровувати їх. Академія дістала від нього новий будинок, аби в ньому пізнавали науку діти з малоросійських сімей, що хотіли вчитися. Мазепа фундував школи, бурси, шпиталі. Мистецький стиль його будівель в історії українського зодчества дістав назву «Мазепинського барокко». Всіляко сприяв діяльності монастирів, Розуміючи, що через монастирські школи та друкарні ведеться просвіта народу, а новому київському митрополитові Варлаамові Ясинському в той важкий час зумів виклопотити сан екзарха московського патріарха, аби тим самим піднести значення Української Православної Церкви. Багато добра зробив він і для простого люду. За його гетьманування в життя увійшло право. Універсалом 1691 року заборонялось власникам маєтностей обтяжувати селян новими повинностями, а козаків наволити до переходу в стан посполитих. Універсалом 1692 року цим же власникам заказано взагалі накладати нові повинності. Врешті універсалом 1701 року звів їх до двох днів на тиждень. Порушників суворо крав. Здобувши міцну підтримку старшин та простого люду, Мазепа сміливо почав виступати проти московського уряду та його щораз більших утисків. Він переконав царя, що фортифікаційні роботи повинні виконувати козаки, а не селяни. І не тому, що останні понад обтяжені різними повинностями, а тому, що робота козаків ефективніша і якісніша. Він знайшов логічні аргументи, аби переконати царя, що козаків не слід безжалісно виснажувати непосильними походами та експлуатувати прибудівлі городків та фортець. Розуміючи, як народ ненавидить оренди, універсалом з 1692 року ліквідував їх. А для того, щоб державна скарбниця не спорожніла і могла утримувати охотницькі полки, вів прогресивний податок на шинки та винокурні, подбавши водночас аби простому люду не чинено досад на горілку, потрібно для хрестин та весілля. Однак цей податок завдав немалих збитків, і після згоди старшини Мазепа знову ввів оренду, пояснивши народу конечність такого кроку. Дбав про розвиток торгівлі і змусив чужоземні держави не чинити українським купцям перешкод. Як і слід було чекати, в опозицію до політики Івана Мазепи стало «вільне Запорожжя». Будівництво фортець проти Туреччини ставило під сумнів саме існування козацтва, оскільки функції охорони границі від наскоку татар та турків тепер перебирали на себе Москва та гетьман. Незадоволення незабаром переросло у.